إن الحمد لله نحمده ونشفعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد الله ورسوله بل باغي رسالته واتى الامانه ونصح الامه وجاهد لله حق جهاده حتى اثام اليقين صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه الى يوم الدين ثم ان دعى جئت فكذاولا ببركه ربيش الله تبارك وتعالى درس الصلاه على الله ووصلينك الله باذنك محمد عليه الصلاه والسلام Njegovu porod su i ste oni koji šlijedi na put istini posudnjega dana. Kao što ste mogli vidjeti na plakatama, tema večerašnjih druženja je islam je vjera tolerancij. Pošto je 1. januar dan koji je određen da bude svjetski dan mira, izuzetno je bitno da sovjetno sniman zna kako islam gleda na tu tematiku temu i tematiku mira. Suprotno miru je rat. Također čovjek musliman treba da zna kako islam gleda na rat. Kako islam gleda na teror? Kako islam gleda na toleranciju? Kako islam gleda na su život? Mir kaže moja draga za sigurno nešto Čiju jednost najbolje poznaju oni koji su na svojoj koži osjetili šta će naći izgubiti tu Allahu subhanahu wa ta'ala veliku blagodaj. Mir je nešto po čemu sanjaju mnogi stanovnici ove planete. Svakim danom, prašu moje draga i sinne i sve sve više ljudi koji su izloženi razno raznim torturama, mučenima, Sve više izbjavljica, sve više imkanata, sve više ubijstava jednom djeću, sve više krvoprovića. Kao je poslijedi neka nova ideologija, a pod svaštom demokratije, u kojoj jači i moći ugnjetavaju na legalan način one koji su sladni. Nastupila se, vraćom moja draga vremena, i nesunjamo u to, vremena koja je spomenula Allaho Koslanik, kad je ište ratu koji se ranu u Hadisku i za vidjeti ima muslima, da je kazao Allaho Koslanik, dođi će vrijeme, kada će se toliko proširiti krvopoliće, da ubijeni neće znati zašto je ubijen, a ubica nije znati zašto ubija. I pogledajte danas na slijedsku sćenu, da pa ćete vidjeti, Da je izuzetno mnogo onih koji budu ubijeni, a koji ne znaju zašto se ubijeni. Mnogo je onih koji ubijaju, a oni u spravnosti ne znaju zašto ubijaju. Normalno, brašu islam kao potpuna i na djela, nije ostavio nijedno pitanje, a da nije dao sa njega odbogu. Tako i ovaj mjetež koji je nastao na ulavojte hlada kao tada žemlji, muslimani imali svoj spad po tom pitanju. I muslimani su se jasni, ki znaju. I oni djeluju da metr, što vidimo sada na zemlji, i neriv, da je poslediča činjenja grieha. Da je poslediča za postavljene pravpisyranja Allahovi subhanahu wa ta'ala djeli. Klasi Allah subhanahu wa ta'ala, zbog onoga, što ljudi radi pojavio se metr na i na moru zbog onoga, što ludi radi, pojavil se netjež i na kopnu, i na mor. Zbog greha, koji ljudi čini. Takože, praču, moja grada, muslimani smakaju, da je nijed, jedna od ne trebrojiti blagodati Allah subhanahu wa ta'ala, kojima je oba su, ovaj narod. Aš li znamo, da što je nas straži, da budemo zahvami Allah subhanahu wa ta'ala na blagodati. Najbolji način, kako soli da bude zahvalan subhanahu da bude <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala na blagodatina, ješte da bude poporan u što Allah subhanahu wa ta'ala traži odnjaga i da ostali sve ono, što mu Allah subhanahu wa ta'ala zahvali. To da imes blagodat, možemo način spomenutu hadisu, kujdi zabilje življam tydni di ibnu maže, hadisu i rozdružnjosti po putu šehr şey Antani, da Allah ko stani karih sallatu wassalam krasilu, Ko osvani bezbjedan i miran u svojoj kući, prna blagodana. Ko osvani bezbjedan i miran u svojoj kući, dobro upraveno stanje, druga blagodana. I ima toliko hranje koliko mu je dovoljno za njegove elementarne potrebe tog dana, kaže Allah u kao da mu je grad čita prnavanje tri glagodati Allah pozdaničko i kaže koji bude imao kao da mu je dar čita dunjavu. Ko osvani bezbjedan, ko bude zdrav i ko bude imao ranu koja mu je potrebna tog dana kao da mu je dar čita dunjavu. Ali na prvom mjestu, šta smo Ko bude bezbjedan, ko osvani na miru. Zamislite da će moja naja dada, šta bi naša braća u Palestini dala da mogu da stavaju na miru. Da osvani i da se ne boji, da li će neko zakućati na njenova vrata, da li će doći židovska vojska sa bagajima i da, uši, da ruši njenove kuće. Praću, maja draga, mi mora da i mora da budemo uvršeni, da je islam jera tolerancije, da je islam vjera života, da je islam vjera mira. Ako bi čovjek pogledao, Načela i principe ove vjeri vidio bi da šlaki princip i svako ukazuje na to. Da šlaki princip potvrđuje spomenuto da je islam vjera tolerancije, da je islam vjera što života, da je islam vjera mira. Sigurno je daću moja građa da mnogo oni koji su pod pritikskom neprestani, medisti, hajki, šlatili da je islam vjera krvokloniča. Svatili su da je islam vjera terorizma, da je islam vjera da je islam vjera konzervatizma, da je to ništo za osadom. Ali, kažemo, pod pritiskom, pod našem prajem militijski hajkir, koji je svakim danom sve višio. Zato smo moja draga, Što su muslimani u slabosti svog imana, u slabosti svoje vjerje, dopustili drugim ljudima koji nisu kompetentni da tumače svoj vjer. A muslimani su njima prepustili da tumače islam i da ga čelom svijetu preznatuju. Jer oni nisu kompetentni da govorim svoju vjeru. Oni još nisu rješili i nisu uspjeli svijetu, svijetu pojasniti istinitost trojstva. I ninovi najveći učenjači ne mogu to shvatiti ali su sebi dali za pravo da tumači islam. Ali jedan od problema jeste što su tu muslimani dozvolili da neko ko nije kompetentan tumači djelo islam. S druge strane zamjeramo muslimanima generalno na svjetskom nivou što ne švataju što znači moć medija. Muslimani su se zabavili toliko dunjavokom da su prepustili nevjedničima moć medija. Prepustili su medijenicima da pute medija hnijelom svijetu prezentuju jelog islana. Primjera radi. Danas da dođemo ovdje i kažemo treba neka Šerbija za nekog grata koji je ubrožena. Sigurno bi bilo mnogo onih koji bi pomogli. Ali da kažemo treba Šerbija koji ćemo imati jednu radio emisiju ili TV emisiju. Vidjeli bi da bi bilo malo onih i ti Za to što ljudi nesna je šta znači mira. Nisu svjesni. Gdje ima tu svijetu baš i malo nekojako medicskoj kuću, a da muslimani opravesali. I su se znamo da će početar. Neko se znao moja draga što ne vjeruješ. Private je što im se ponudije. Odlašji i negonoza prišlo se o islamu jer oni u osnovi su odrašli da neko od njih islaći se prakticira islam. Također, oni su odrašli mjestima u kojima ljudi prilaze islamu sa mnogo predrašnjivama. Djete se rodi i od samog početka, od je djetinjstva, umije gleda na islam sa predrašnjivama. I nije čuditi što oni imaju takvu misljenju o islamu, ali što je čuditi. Čuditi je, bračom moja draga, što imamo ljude muslimane, koji se replešu kao muslimani, ali su u slagosti svoga vjerovanja počeli da su uvijaju u ispravnost naše djevi. Toliki su medijski pritiski da je ljudi se štinde i kažati da su muslimani. Čudijek u Evropi, kada traži posao, ne da kaže da je musliman, kako ne bi dobi otkaz. Ljudi se štinde i kažati da su muslimani. Toliko su osladili pod pritisima medijskim, Da šestinci casa di dal suo semane e tu hai verso una ragazza che abbinava i suoi cinesi. Nessuno che abbinava in che non pietini sua ma ne vuole nessuno. Tu allo uomo suine vuole perdonare i ebrei o i cristiani, hasta che stegna nel loro. Non siete i cristiani e i giudai, dopendo di seguire il nuovo Dio. Noi ho sta prima islamica nostra, che è shamus sta stami storia, od išlama, primlatili ili kroz običaje, ili su i našlijedili od svojih redaka bez čvrstih upjeđenja. To je, braću moja grada, veliki problem današnjeg uslimanskog svijeta. A pogledajte, s druge strane, oni nevijedniče, koji nisu dozvoljili da neko manipuliše njoj razom. Nisu našli našli ono što im se šedira, pa su sve prihvatili izvodne literature, I uvjevili su se veoma lahko da vjera Islan je izuzetno i daleko čista od kako je opisuju zapadnjački nijedi. Ali je malo takvi ljudi, ali imamo malo ljude nevijednike koji nisu našeli na te propagande. Zašto? Zato što nisu dozvoljili da neko šiluje njegov internet. Nisu našeli da prihvate še stravo za gotovo već su otišli u izvornu literaturu pa su se uvjerili da je vjera, vjera islam, vjera tolerancije, vjera suživota i da je to vjera koja odgovara prirodi čovjeka. Tu je vjera, braću moja draga, koja odgovara prirodi čovjeka. Zato ćemo rezultate toga, normalne rezultate koji se maksimalno pokušavaju sakriti, Vidje se u Maša na te rezultate na svakvom koraku, tako da je mnogo ljudi, stotine i hiljade koji svakim danom privataju Islana. Račaju se izvodnog djera. Iako oni to niko pokušavaju da svijetu prikažu islam kao vjeru terora, vjeru terorizma, svakim danom ste više ljudi koji privataju Islana. Zato, vraći moja draga, u ovom našem druženju, u ovoj našoj remisiji, Ukratko ćemo pokušati ispomenuti nekoliko primjera, kako bi se ojačao naš iman, naše vjerovanje. Spomenut koliko nekoliko primjera islamske tolerancije. Zašto da ću magati? Zašto ojača naš <coughs> iman? Na slučku kada gledamo kako neko pljuje po islamu na televiziji, da kažemo tronezina, ali da to kažemo iz uvjeđenja, zato što smo spremni stati i raspravljati sa svakim onim ko smatra da je vjera islam, vjera vjerovihma. Vjero, Pogledajte jedno od najkuntureznijih pitanja o kojem najviše voli govoriti milijednici. Pitanje Gihada. Pogledajte samo kako se to pitanje prikazuje kod ljudi u ružnom rubu i ružnom obliku. Kao da je pitanje neka intvizicija čiji rezultati svima nas upoznati. Džihada se tako prikazuje u očima svijeta. Mnogo gorije nego inkvizice, a inkvizice i njeni rezultati se zakrivaju. Zašto neko ne govori o inkvizici i njenim poznatnim rezultatima i mučinima? Niko o to ne govori. To nije terorizam, ali je terorizam džihad. Iako mi muslimani znamo da je džihad šta? Sredstvo, a ne cilj, kako ga oni pokazuju. Džihad je vraćan moja draga samo sredstvo, koji se šta? Prije njega se poduzimaju sve moguće metode. Muslivanima nije dozvoljeno da nakladu u djernike osim te, jer što im pozovu u mislani. Pa ako odbiju, nudi im pa i to odbiju, tada im dolazi sve radom, da bi uklonuli neprazu koja je prišlupna u nevjernickom narodu. To je djernar i to je njegova prava štika. A pogledajte kako se taj djernar danas prikazuje naš djetkoj senji. Više je hraćo moja draga nego isprošena ta priča o nekom globalnom terorizmom. A pravi terorizam se šakriva sa tim globalnim terorizmom. Pravi terorizam, terorizam u Palestini, terorizam u Iraku, terorizam u Afganistanu, šakriva se nekim izmisenim terorizmom u Bosni i Herzegovima. Oni moraju nešto izmisliti kako bi šakrili svoj terorizam. Ali, nažalost, žalost ne muslimana koji to sve prihvataju pravo zagotovno. Koliko je samo, braću moja draga, smika koji nam dolazi svakim danom iz Palestini, iz Iraka, iz Čečini, iz Somali. I to nije terorizam. Kao da je terorizam svojstven je samo jednom konfesiju, samo jednoj vrsti ljudi muslimanima. Kada se slunje na televiziju nego kaže kršanski terorizam. Kada se trud da ne pokraži Židov i terorizam? Nikada. Kao da oni ne mogu biti teroristi. Muslimanski teroristi. Samo muslimani mogu biti teroristi. Niko drugi ne može biti teroristi. A ako niko zaslužuje da ima prefiks teroristi, onda se to pani. A ljudi, kažemo, žalost me, vraću moja grada, što muslimani naslijedaju na sve te stvari koje im se nudi. Također treba na komentu jednu veoma petu stvar, a to je, braću mali ljaga, islam je također čist od svega onoga što uradi određene grupacije muslimana, a to je u koližni s islamom. Nekada ljudi kojima je dosadio teror, kojima je dosadilo ovo tlačenje, ne mogu više i držati, pa posjedni za nekim sredstvima od koji je čist islam. Nije se odličimo takvih dijela, ali nažalot, vraću moja brada, nevjernici jedva čekaju da neko posjedne za nešim, što će oni tekako iskoristiti, pa da kažu, e, ovo je islam. Zato muslima mora da bude tajetan. Ne dozvoliti da njegove postupke neko uzima i da njima blati islam. Moramo, vraću moja brada, pažiti na sve postupke. Ja sam mnogo puta kazao na predavanima, nama na, ljudima koji praktičiramo i s nama. da radimo što radi ljudi na ulici. Švako može batiti koru od banani na ulicu osim tebe. Jer ja, ti si može. Švako može oduzijeti prvenstvo prolaža u saobrađaj osim tebe. Švako može baciti žlaku na put i papir osim tebe. Mi moramo tako istatiti sebe, da ljudi gledaju u naš kao uzor, i da nama traži vlaku u jajetu. zato i ne smijemo razvoliti, također ne smijemo razvoliti u zapadu, zagludjelo u zapadu, da naša djela koristi kako bi oblatio islam, zato vraćam moja draga, izuzetno veoma bitna stvar, a to je da čovjek musliman I nekosto uradi bilo kako djelo konsultui učenjaki, konsultui ureni. Pogledajmo se, braću, moja ako pogledamo u svijetu, da je jedan od razloga ovo stanja koje vidimo, dupli asini od takozvani velikissina. Pogledajmo se, braću, moja draga te dupli asini, kako si sudja prisutni. Pogledajte u jednoj Palestini kako postoje Duklijašini. A ne trebamo ni ići u Palestini da bi šlatili da i na Zetskoj seni Duklijašini. Pogledajte u stranje Bosni. Bosna i Repsjegovina nakon što je postala suverena država. Šta su radili? Embargo. Za sve ženačene i strane. Pa zašto njima treba embargo kad su imali odluženi su znao šta će od njega? To znači embargo samo muslimarija. A to, braću moja draga, znači zamotavanje u selofanu, zamotavanje genocida u selofanu. Vježanje ruku u i prepuštanje žrtvi u žrtvi u nas. Muslimanima se postavio i uveo embargo. To su ti, braću daga, dupli aršini koji smo mi najbolji osjetili na našim lijeđima. Braću moja draga, ako neko želi da tumači vjeru islam. Treba da se vrati na izvore islama, da se vrati na životopisnu glavu poslanika, a ne da se vraća na tjela odvjeđeni ljudi koji tvrbi zašle da su muslimani. Ako želiš da govoriš o islamu, islami na svoje izvore. Izvore islama su Kur'an, šunje, praša Allah poslanika. Zato ćemo navesti samo nekoliko primjera iz trakcija Allahu Kostanika. Pa da vidite tu toleranciju koju ne možete naći ni u jednoj knjižih iskovorije kada je u pitanju neka druga vjera. Primjera radi. Svima nama je poznato Allahu Kostanika riješ se ratu vršavan kada je svojio neko. Šta je uratio? i halario je ljudima koji su ga dojučije protjerali. Ljudima koji su dojučije protiv njega ratuvali, na bedru i na ugudu. Allah ju reci dušma i kaži Igit eksistira. Allah ju ve bašio koji je ubio njegovog Ali Juham z radijallahu ta'ala I prije nego što Halavio nego hindi koja je osjekla Hamzine uši i nos i što toga napravila sebi. Noć. Zespor ja nego što ga izvadila njegovu jezu i grisla iz dušima. Nune Allah poslanik Allah i prije što je nego Allah u poslanike je halalio čovjeku koji je njegovu najvoljeniju ženu, a Isu, i to kako je potvorio? Verđina blud. Allah u poslanike mu je halalio i došao i spustio ga u Kabul i samo toga u svoje ljube i klanjao mu Černalaz. Zašto tije primjere nikdje rečujemo kada neko govori o islamu, nećete i nikada niči. Zašto? Zato što oni demantuju ono što oni govori. Oni potvrđuju da je islam vjera služivota, tolerancija. Bećo moja građa mora da znamo da je islam vjera služivota, tolerancija. Da islam dozvoljava ljudima koji se te hrču kao uslimani. Da trguju sa medijevnicima. Da im obižu kada se razbonim. Da im hodim uzijarek. Da im hodile poklon. Da oni i primije poklon. Sve to našom vjerom Allahu dozvodim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ana, Allah vam ne zabranili da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji je naprije protiv vas. Ne zabranili vam Allah da budete pravedni, da činite dobro činistvo. Koliko je primjera da je Allah poslani kada je ištenat u osanat u osanat u osvjetnu nedjernike kada su bila što pripozbeni. Nijegov Amidža kada je umirao, ili nije nikomu je došao pozvao Židovski dječak kada je umirao, došao je Allah poslani i pozvao ga u I mnogo drugih primjera braće moja draga, šta je to nebo primjeri tolerancije. Ladiško izvrži u Hvarinu uslimu resmjera bih Allah prava naravno. Stoji da je kažala esma u ovom blavu poslaniću, došla mi je moja majka, želi da održajem rodinske veze, ali ona ne je djernica. Dali da održajem s njom rodinsku veze, pa kaže Allah poslani, održajem s njom rodinsku veze. Pogledajte braće moja draga, što si znači, nije narijedio Allah poslanić, ne, ona je ne djernica od babcije. Ne, nastavi da je učiniš dobročinjstvo. Pogledajte, vraćo moja draga, možemo se nadobježati novaj hadis, kare je u pitanju dobročinjstva roditeljima. Kako <coughs> je islam šalošena i lijeva vjela? Islam svojim narežuji, narežuji, da čini dobročinjstvo svojim roditeljima bez razliki, da li ti roditelji bili muslimani ili ne. Do te mjeri da nam Islama ređuje da činimo dobročinjstvo roditeljima, što ne zatraži od nas nešto što je u koniziji sa našom djelom. Do te mjeri da kada bi te tvoj roditelj pozvao da budiš mušnik, nisniš se odaznati, ali i dalje budi dobar prema njemu i činimo dobročinjstvo. Tu nisu nije riči, tu su riči Allah subhanu od dana, gdje kaže Allah subhanu od dana, a ako te budu nagovarali da drugog nimi ravni smacaš, da budiš drugog uša. Ne moji ih traži poslušati, ali prema njima se još na doljavku lijeko uhodi. Ne vjedniči. Poživaju te da budeš klušnik. Praži Allah samo da ne moji poslušati, ali i dalje se prema njima lijeko ponašati. Je li to vjera terorizma? Je li to vjera terora da ti naređuje da čini se dočinica sve uvrtetna, pa makar bilje ne vjedniče. Također, čovjek u muslimanu je dozvoljeno da moli Allah subhanahu tada za svoje roditele, pa makar bili nedvjernici, sve dostovi življeni. Da su življeni roditelji, makar bili nedvjernici, dozvoljeno ti je da uputiš dobu Allahu, da im otvori srce, da ih uputi nakar A ako umru nakon mi, od tada više nije da doliš za njim osima ko smo muslimani, što je i po obama stvar, da čovjek dobije za svoje roditele nakon njovi smrti, a poslimi šlimani. Zato ispomenimo to, vidimo da će moja draga jednu stvar koju je i tekako veoma bitna na komuniti. tu je neki ljudi ili brine islam nakon što su, su bili negljernici ili neki se rate islam nakon što su, su duži milijski godina bili u glasratu i nemaru. Pozvu prakticirati islam i odjednom marginiraju svoje roditelje. Pa kad ga upitaš zašto kažiš kako se duši naru. Ili oni su negljernici. Pa dragi moji brate, gdje je to u ovoj deli da treba postaviti svoje roditene ako ako ni su vjernici. Ne treba da iskušaš kada pitam gdje da, ali ostaje obale za da im čini da i nažalost medjednici kao muha koja im znači slušaju. traži takve slučajeve da kažu, evo to je islam. A islam nije čisto sve od toga. Takođe baš moje ako je pogledali u još od u još jedno temirno načelo ove a to je dobročinstvo prema komštijama. Pogledamo ljubu vjeru i njena načela, vidjet ćemo kako islam narežuje da činimo našim komštijama dobročinstvo. Narežuje nam. Zabraniju je nam da uznemiravamo naše komštije. I da je ljubu puta islam napredu razliku pa da kaže, ako je komštija nevjerni a Ako je muština budi dobra, njena ću naša vrata. Šli argumenti u kojima se spominje dobročinjstvo komšijama i sve argumenti kojima se zabranili E žije, komšije, su opće karaktera što obuvlata i muslimani i nemuslimani Da je to tako, to nam potvrđuje hadis Abdullah i Ma'amara Al-'Asr radiallahu fe'la'atmu Kaži, viduje <coughs> svoga slugu kakvu pravi oči, pa mu kaži Od nisi jedan komad nisa našim komšijim, koji židom Je kaže, zaista da sam čuo lo, to sam liša, da kaži, to niko on je dživri preporučivao dobročinjstvo prema komšiji da sam pomislio da će na kraju krajeva komšija biti moj nasljednik. I on je shvatio taj nagriš da je uopće karakter, kažem, jedan komad njesa od njesa našim komšiji življom. je tu teror? Tako bi muslimani Palestini voljeli da se nedljednici prema njima ponašaju Kako je spomenut ovom hadisom, kako su se, se muštinali po prema živrša. Gdje je terorizam? Gdje vandalizam? Pogledajte, bračno, moja draga, kako je ta vjera strašna i kako je lijeva. Pogledajte treći princip ovih vjeri. Iz koji možemo vidjeti, sadašenjsko ovih vjeri, kako možemo vidjeti njenu toleransu, iako je mnogo primjera, ali pokušat Da prirodimo ovo naše druženje kraju, kako se nekako družimo, rodbinske veze, braću moja draga. Islam je vjera također, koja izuzetno mnogo pažnije posvećuje rodbinskim vezama. Naređuje nam Islam da činimo dobročinjstvo naše, naše rodinje. Naređuje nam da čuvamo rodbinske veze i zabranjuje nam da kidamo rodbinske veze. I opet braću moja draga, bez razliki da li ti rođaci bili muslimani ili ne. Pogledajte samo ukratko, ukratko da malo osvježimo naše informacije koliko išla posvjećuje pažnje rodinskih leža. Zaši budu braću moja draga djelo iz koje ćemo sa vršenstvo ovih djeli. njenu toleranciju kako ona poziva u suživati. Pogledajte primjera vadi, ali on poštanika više ratlo se vamo u vjerodoštvenom, ali niso kaže da je čljubanje rodinskih leža jedno djela koje je uvodil u džemljentu. Wallahi, kada ne bi bilo drugi nagadi osim kovi, nama ne treba neća nagada. Bedelija, čovjek, bedlin, zaustavlja Allah poslanika na putu i uzima njegovu devu, zaulah i kaže, u Allahu poslanice, ukaži mi na tijelo koje ako budem činio uču u dženet, a udaži se u dženima. Pogledajte kako su ti ljudi bili jednostavni. Bež filozofiji. kaže li šta da činim, uču u dženet, nisu u dženet. Nikakve filozofije kod nje nije bio. Kaže Allah koštani, obožavaj Allah, obavljaj namaz, daj zeklad i čuvaj svoju rodinu i pusti da živoj tebi. Završi da stvar. Jedna od koja vodi u dženet, jedna od koja vodi u dženet, čuvaj europijske reze. Imali, braće moja, da ide takvih principa. Druga stvar, Allah koštani, koji je od večaj, ko bude čuva rodinske reze, da će živjeti dugo i da će mu se povećati na takav. Ma svi mi želimo zatim Možeš ti glumit pre i ljudima Svi mi želimo da što duže živimo I svi da budemo što više bogati Hoćeš da budeš bogat, hoćeš da ostaviš Da živiš dugo Čuvaj rodinjske veze To je objećavanje onoga koji ne govorim o lijevi svome Također Allah poslanih koji je od osnovna nislo kaže Ko bude čuvaj rodinjske veze Biće boljen i pljenjen Od svoje rodbine i od oska, ali, ljudi koji te okružuju. Treba li ti ništa nego da budeš cijenem, da budeš poslovan od strani svoje rodbine i od strani ljudi koji te okružuju. Također, kaže Allah, poslani koji od osnovnih radisu, ko bude čuvao rodbinske reše, Allah će čuvati vezu sa njim. Hoćeš da Allah čuva vezu s tobom, čuva rodbinsku vezu, Allah će čuvati vezu Ali s druge strani a moćeš da Allah svoju vezu prekini s tobom, prekini ti vezu s rodinom. I Allah u poslaniji kaže, ko prekine vezu i ko uvek ide u rodinske vezu, Allah će prekini ti vezu sami, njim. Ne treba da će ima svibet na zemlji, da Allah prekine svoju vezu s rodinom. Allah poslani, najodabranija osoba koja je ikada knočila žendu. Osoba koju je dolažila objava iznačera nebi liša. Allahu milenik u večer, u živu, u jutarnjim dobi. Vora te kini ila nešir tarpe ta'ani. Nemove me gospodaru prepustiti meni koliko je tretaj oka. Allahu ko s da bude. Dezveži sa gospodarom koliko je tretaj oka. A mi možemo biti godina. Mi ide šorbeni. Pa auto Rekim rezo Vrećim u rezu Allahu subhanahu ta'ani. I Jeli samo to proču malrada, da Islam povećaj nare z druge strani, islam prijeti on ima kojetide lotinske leze, da nima druge pretje on se dakaži, što reka o vozvi po stranji neše uči učeine, kater ona je kojetva lotinske reze, tupi do togo da čo je kojnika. Čooli pa jednni, te najboi možeš pozvati ili zastrašiti vattimo kičenne. Hoćeš da napozoreš kažeš kažiš ovo vodi kao džemnetu. Završeno. On više ne gleda djevoj gleda. A hoćeš da ga rastrašiš. Kažiš, bravi, da ti On je najdalji od to. djela. Zato hoćeš da glediš o džehennema? Čuvaj odbinske reze, nemoj ti da ti je odbinske reze. Također, Allah poslali kaži radostarama, ne grije da je njegovu počinioću Preći da što ubrža kazna na dunjavoku kao što je to neprav da zulom i kidanje rodinskih reza. Što svi onim što te čekaju na, na tu, to je dvije koji nalaj preći da se njegovom počinjuoću još na dunjavoku ubrzavu kaznu. Sada dolazim, nalijed da spominemo, a gdje to u svamu stoji da čovjek treba da održaj rodinskih reza sa onima koji nisu vjednici. Nakon ja nam račun moja glada ukazuje Aris, kjer se zaviležbi Bukhari je muslim. Ode Bukhorejde rabijallahu ta'ala. Kaze Bukhorejde, kada su Allahom poslaniku objavane riječi izlično da Allah, ustani i upominji svoju rodinu bližnu. Kaze Bukhorejde, ustao je Allaho poslanik, pa je dozivao stanovnike neke po njim ovom imen. Slako upreme po njim I na kraju o Fatima pčeri Muhammedova. Čumaj se vatri, u smislu, primi islame. Čuva i se matri, kaže, ja vam, tako mi Allah, ništa ne mogu pomoći kod Allah, osim što je između mene i vaš rodbinska veža koju ću ja mnogo važnije posvećinjati. Allaho Božaniki pozivao išta i kaže, ja vam kod Allah, ne mogu ništa pomoći. Pa ko ste i sredijet i bez razlike što ste meni ložaci? Ali kaže, je među mene i vaš rodbinske veže, tako mi ću <coughs> ja mnogo važnije posvećinjati. Dražu moja draga ima li ovakvih terij, ovakvih principa, ide i u kakvoj djeri, poštenoj islamu. I na kraju, braću moja draga, mogli bi ovim primjerima govoriti mnogo. Nakon su smo režimnjirali i videlim, koliko pražnji islam posvećuje nije ručnim odlačima kad je u pitanju su život suživot. I višljamo to Mišljam to, da je Islam regulišao prava ljudi i milove međudovske odnose. Da posviće na šu život, da posviće na toleranciju. Islam je otišao mnogo dalje. Neki ljudi, koji slavno poznaju svoj dvijel, odu na pa bolje vidi kako je vlopljani paši životinje. Odgo ne može doći sa Čukom, osim kojima Čuko pasaš. Tako, kod njih je takva prava. Toliko su prava životinja, Uzikli da su ljugo viša prava od prava ljudi, muslimana možeš ubiti spišno, muslimanu možeš da znam za me gdje sebi je Muhammed ništa, musliman za nismo je nositi iđav ništa, ali ne može putovati bez pasuša. I kaže, kako su, kaže, oni savršaju, kod njih i životine imaju svoja prava, vješta, imaju životine. Ali je Islan u tome pretekao, a s druge strane mnogo je potpunio. Islam je dao prava onome koje preči da mu se daju prava, insanu. islam daje prava i Islanu i poziva u suživot. A oni nisu dali pravim, prava i Islanu, a dali su prava životinja. A i ta prava preuzeli su iz Islama. Ta prava životinja oni su preuzeli iz Islama. Normalno, medjernici, mnogo drugih sedmenata prakticiraju islam, pa nisi, uzato, so islam. So je so i je Allah uzdikao to. A muslimani punišlijo zato što se ostali islam. Muslimani su ostavili prvi imperativ u Kur'anu, je uči. Muslimani su najnetešmeniji narod na zemajskoj kulti, i zato su najponiženiji. A čati, šta, pjetra, oni učer tranglaju, oni čitaju autobusu, oni non stop pe tri nešto, non stop čitaju knjige. I zato su pretekli nas. Mi smo najmjezni i napraviti čipićići. Ko mi i avione, i kamione, i helikoptere, i ne znam što sviše ne Zašto? Zato što živiš nam po jednom interativu. I to prvi interaktiv. Hođeš isman, kreni vijedom. Što je živim gospodiniku prvo odjavljeno? Ikra, učio. Mi namo ljude muslimali šteće, jer mu gleda ja nezavljeno samost. Nemaš ti šta tim ciljku više šta pričaj, oni je pokazuju njegove ambicije, On nisi mogu zašli dršiti kod i naučiti kartove, to je pokazati svoju ljubav prema tome gospodaru. To je pokazati na voli i naučiti, uvijek vam, voliš naučiti englijski, nemoš naučiti naravski. To je znači moja dada žalostno, što su nedljednici uzijeli određene stvari iz kisama pa ih Allah uzdobili. A muslimani ustavili te stvari, pa ihova vas poniži. Lepa dan žena izlikom kitaren, fiil jezik rukom. Ešte da kaže, mi vam objavljujemo knjigu, ukolje je slava vaša. Sada se neče to pomijediti. Allah ti jasno kaže, mi je ostavio to nije, da ti užaš tešije sraze. Fino ti jasno kaže, mi vam objavljujemo knjigu, ukolje je slava vaša. Što znači? Što znači, ako ostavite tu knjigu, to mačinom poniženjem. I u ovoj knjih je slava. A postavite ovu knjigu i nismo dolazim poniženjem. Čakiri su preuzeli iz Kur'ana ihra, pa je Allah uzbjegal. Također su iz preuzeli prava životina. Pogledajte, braćo, savršenstvo ovih vjeri. Wallahi, kumne, Wallahi, to nima nigdje da se majskoj kubi. je tako savršena vjera da svoje čedenike Toliko pazi i tako od gara da paži životinje do te mjeri da pažnju životinje možeš zaslužiti dženritu. Trvam ti šta iši. Kroz pažnju životinje možeš zarabiti vječnu nagradu dženritu. Opisiva dženrit ne treba. Kada ne treba. Braćo moja grava, toliko je ova vjera savršena da pažnju životinje, pažnju životinje možeš zaslužiti vječnu nagradu dženritu. Allaho vrlo. to izglede? Nikdje, osim Islana. Kaže Allah posljednika liša ratu, gdje razostavljena lišu. Čovjek išao putem, pa je vidio psa kako odžeđi, liži i zemru. Pa je išao u gunar. Nakvači u vodi, pa ga je napojio, kaže Allah posljednika liša ratu, pa ga je Allah nagradi zbog toga, tako što ga je uveo uđenje. Čovjek napojio psa, i zato zaslužio ćemo. A s druge strane, uva gira je toliko savršena, da možeš ako ne padiš na životinje zaslužiti džehennem. Uh, pa, ako ne padiš na životinje možeš džehennem zaslužiti. Džehennem čija vatra je 7000 puta žešća od 2-3 dunjavka. Zašto? Samo ako ne padiš na životinje. S nima nama je podna tada ještala vrsa. Žena je zaslužila vatru. Zaslužila je džehennem zato što je zatvorla malacu. Tolika velika životina djela, mača, zatvorila maču, a pa kaže nije nahranila, niti je dala joj rani da ljedi. I zbog toga je zaslužila djehehene. Ima mi sad u srednjih djeli odnogi, da možeš zbog mači upraći djehehene, a zbog mači možeš im djehene. Tu je, braću, moja draga, naša vjera, koju mi na zavost ne zna, koje suštivimo u Evropi. A treba da se ponosimo i da podignemo glavu i na svakom vjestu da kažemo ja sam musliman i ja sam sredbeni najodabranije ličnosti koja je ikada kročila zemlja. Ne štivim se i poznajem svoju djeru. Ali žalostno je, ne poznaš, moraš se štiviti. Pogledajte praši moja draga Islama. Toliko pažnje posvećujem tim životinjama. Kada ih možeš žrcovat, na kraju kriva, gotova. Umeri, ubijaš ih, imeli tada Islam kažu, dobro, završi sa njom kako hoćeš, ma solom, ne brače mu nekako. Allah Božanika i Saratu kaže, kada neko od vas želi da žakoli životinu, neke žakoli na najljepši način i neka naoštvi svoj nož, da se životinja ne moči kako bi olašao. Te od osprema hadisa. Hoćeš ubit životinu, gotovo, završaj ona svoj životni vijek. Ali i žadnji čin koji ona doživava na ne nemoje patiti. Lijepo i brzo sa ostvim nožom i Do te njeni da ne trebaš ostviti svoj nož pre životinu. Allahu pospanik je lišće nato vaselam jednije prilike je vidio čovjeka kako ostri nož. Osu, doveo osu i ostviji nož pred njom. Kaže Allahu pospanik, pogledajte te milosti To grahneta, Tog rahmeta Allahu miljenika. Taj rahmet ne možete nanaći vallovanji nigdje na dunjavuku. Nikdje. Volo kunt sa oba divida srca da podim havu. Jeski bi u bokšeta, on je šara za. To se ne možete nigdje naći. To braneta kaže za zemlje da tu osmatni psi puta. Samo 2 3 0 predju. Koliko oslojači medali noževa kako se ospi kojim će biti zakona. Evo I to nije terorizam. Terorizam nije srednja. Ne. Bojavate, nije terorizam. Marka nisu teroristi, počinjeni. Ne, muslimani su teroristi. Muslimani narod koji imaju prefič terorista. U Evropi preko prošle godine je počinio 480 terorističkih akcija. U samo u jednom su učestvovali Muslimali. A u se jednostav priča? O, o samo u jednom, nijegovih Tu nisu moji podaci. Nije ova policija objava na internetu. 480 akcija terorističkih u prošloj godini. Samo jednom učetkola muslima. A kada se čuli kršćanski teroristi? Nikada. Nikada, vraću moja draga. Zato vraću moja draga, na kraju kažemo i jasno tvrdimo. Da je islam vjera čista od svega onoga, kako je opisuju oni koji nisu kompetenti da tumače svoju vjeru, a kako oni da tumači Allahu tebala kao tana vjeru islamu. Također vjera islam je čista od svega što radi pojedini ljudi koji se reklajušu kao muslimani od dijela قولا سو قرشي اكنترتنستي ساجلاما نمول الله سبحانه وتعالى في الوضوء نينا ده عن كل شيء صغيره نمول الله سبحانه وتعالى عبدنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسولك واتوب اليك